Slavă -ție Hristoase Hristos, Dumnezeul nostru, Nădejdea noastră, slavă tăie. Slavă tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și punea și veți și Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, cu Institutului slavitului, proorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu sfinților slăviților și bunilor biruitorilor mucenici, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu sfinților și drepților dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, bine primită, fără rugăciunea noastră, daruiește iertare păcatelor noastre, acoperă ne pe noi, cu acoperământul aripilor tale. Amin. Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Amin. Împacă viața noastră, Doamne,